Hemen eta demuran abiatu gindelaik eta mani elgarrikin, eh, lehenuko hemen hausapesanez zen. Hai? Eta erantzaten pekosala ina prepatia, eta haue ez du ikusi hake, eh? zein du da haue ikusi ebe etzene hau ina. Eta erantzaten, eta zekia bate gainiko salauri inunduan zesa ikudun inohtan. Eta hmm. bo hola abiatu zen, eta jo ega duun bezala izan nintzen baizen, espuere batean eta laitean zazen eta e, e, mekata atzue batzin e, Italianean italianona eukinik eta e, atzenraptuean eta hego Liian eta Libriia esditzeniko Liia eta harta esplikazia ba, eta fotoak espedizitzenko fotoak ziren liburua hartan ha. Ordian eta joa bilduen haiile egin nintzenileak eta haiilean hasi egiten amaketat eta biga eta lanem itendu zen dena mexan dira maketa hori. Eh gaindu guren bereko partian dira lehengo tresneriak, Bai, bai, eh? lehenako la, laborantzak, le, lepeko solan uh, epeztun hemengo bicia demoranola zen hemengo etzikira bit ziren parte wow. honienak, eh? E, merda eta ba, uh, eh un eta ilotanoi ziren hemen. E, Amikuzen eta henen herrian, Herrian ere Mila behatzionun eta joutan hogia, ziren hemen hoita habi eta etxaldea ziren. E eh? eta hoita ham joita bost etCTTR eta zazpi etxekoiaun. Harako eh? Arra. eh, mainina leharbiatu izen is historia hegingo is historia jorekin zen guaai eta ez duek geago eta etxear istura eztoa aipatzen eta etxitiegihiago. eta egun ez da zena e ittirik ize... Zene... E, egun uh, lugu zeak eh, ina dira, hilia eh, dira. Hortzian eh? bezala, mena, ez da joita amabi etxalde. E, e, e, e, beratzi dira eta beratzi etxiko jau, ez da etxetierik. Ez da, hemen, artako, artako, artako, emengo istoria bitzen nahizien atzutuk, hori atxiki. Guai, eta, eta gero lehen ez daian, hemen, atik, mekanika edo nola berdu iran hau, zer ze reakutsia da hemen? Hori, dela nola... Nola partutea zen eta mekanika gabe zen dena eskulan zen da muran. Wow. Ta hora imagina abiatu zen, sei ze, ze moldetan etzen ordian etzen eretrikai, eh, et pe, pe, petrola bazen mena on lurpian zen, etzen baliatzen, ordian eta norain zuten berterden abiatu ziren, aitakilan, guraikilan taki zonak eta kaoleak, eh, wow. e, makinainak onasteko ordian hori dena presentatiako. Horek e, zukeinak, maaketetak zukeinak, zukeinak zuz horiek eskos denak? Bai, eskos dira ba. Din denak Men... liburutik artiak eta zolk eginak? Nahi beha huzu e, e, ertean dute eskos, hore, nik estu e, mazinak, silatzeko mazinak huel, hati mena, mena denak eta piño horiek eta dena eskuzina ina dira. Geta? Eta bisak eta denak horiek eskos dira. Zer ofiziozin nintzuk, hortan haizinen, edo bate? E, abiatu nintzuan eta nik le lehen zerian... Eskola lehintzelaik mekanikako eskola genin, wow. ajustureko eskolaik. Minak jo ez dut, ne, ne parte handiana gure handi berin pastatudut, eh. Eta jo erreteta hartzian, geniz bere lehen nauko, hasi baten iten, biga, eta jo e, hiru, eta antzatu gola, eta... Zenta denak martxan baitira he, hemen? Denak martxan, de, hemen gaineko salagunten, badira berrita da hamala masina, eh. Guai, eta e, ikusi eusen menta dena pastan dira. <risa> Den denak, eta hola ederkiak usten da, azkenen guai ikusten diren tresneria handi horiek, hotaik apartitia dela. Eta sistemak bizia, mekaniko, depariko, mekanika, hori da, e, e, principala guai, biznane, ez da ibiltzen, ez da mena dena guai elektrikan azerei dira, dena mena, Mekaniko goxistimako horcien dira, eh? dena ah, penxatea susten horiek. Eh? Ah, Kaskoko jendia ah, ba zen? Ba, ba, horiek aminat, eh, mazala, jenis, eh? Na, a minyate ertende mazela, franxese ertende jenizri, ala ziengi horiek eta. Ah, ah, ba. ah, Eta hemen, bishitak sukeiten dituzo, e, uda hontan egin entuzo, man deta hori entzulek... E... E, Fain, hemen eta bagizu nungien gira duna palengua men, behar desprosuki in hunat, eta abiatu indien bad bizpala bortezintu, udaan hola saalik utzi, mena, somitaldiz, ramailen ah. niohretzen gertatzen, ordean, ordean, ah, ah. uai randevu itendu, uai dene telefonan bote, eta telefonatzen duten, telefona da, eta odian iteal dena iten iten du daola. Mena oskida zuri deitzia eta multxo bat muntatzea hemen. Hala, gure merenak bugi ta nusar bat gutpatu hauek baiia. 3 image den hoite. eh santan hamarte eta 7 hori dira o tokagarak, eh. Hartako hori ke telefonoa ina dira eta ta besteko ayuden bomb. Hola sumite telefono eta holako ta. Eko stenduza hemen gamo indira, atzo espresu kegi merda honat. Esta... Alta, horre, gaitu... Oduan doni hori egazin, balei, baiz, gio egin de mennike, em, Alta, hoaxen egandu zu, xarrikin aizilela, alta ja horrek ere loriatu lori dira, horre, horre? Bai, bai, eskolake, hemengo eskola inguruko eskolake izanadira jo denak hemen, eh? Bai, horre, ba, ikostendu, hau txipiak ere baziren, eh? Na, hastean, ikusten itzela, ekiipiak hola aldoen, horiek eta agenatzo horiek denean hunkikutea. Dute. Ezez, ikusten mitute marxan, eta goi, kestiuna polsatzen dute, eta hori zenako jola, eta ustean itzen duzu bezala. Beraz, bon, eiten be, aldo gu jendea, eiten aldo, zuri deitzia, eta multsu batek nahi badu du eskoraz ere egin bisita, eiten duzulazuk, bizkuntzetan? Eiten du, ba, eiten du, ba, eiten du, ba, eiten du, ba, Da, guai, uh, izan dira, uh, segi da beha utartzen man, eta... Eta <laughs> da, ez dauzun eurea da giri? Ba, ba, ba izan da, mena begizu, guai, uh, gaztiak laninari, eta hobe, lan bitute, eta hio ez dira libro, eta hola. Hmm. Da, inendu bazei, guai, abiatu gira, guai, eta hoki horiteko, guai, uh, nisparizor, e, hola, espikatzeko hota, inendu videot, abiatu gira, emana du iti, eta ordean, guai, uh, Niko, noitekin nintu jengo esplikazionek emain. Eh, bidua ezagioa tele, telebistatu horreta anageriko da. Eta jo, jen nahi dena, joan azikutu mesina, mena denak eta bidua nahi zain dira horreta ikusikude. Ez da berdin izain, eh? Ber... <laughs> <laughs> berdin izain, eh? Ez da berdin Ba, ez te koloriatu gira, eh? Bena, eh? berda segira, hatzeman, eh? Ez da, domani da, hori iztia horra guai, berdo. Zertanda importanta holako gauzer, lehen gogauzer soitia? Importa. Zertanda, zertanda importanta? A ikus eta goi ez se se pumpiendo ordeko pasatu hira eta dela go hau egin dileke da ja gira goi goi izan hain eta hori eta goi de de de berrendautzia badainik eh bai eta ikusteko goiko tres nere eta lengual pentsatiezen manera nola kanbiatu dira ja peko salan gamitu uste itzitira baziela eta jo pasatu dela goi behatzi eta zeekin hori mekanika inda trakturrak ero zideute, mazinak, tresnak trakturrak erantzen zinak, eta hain batekin, nire nu, ari ziren, hemen behiekin eta hidekin lan egin. Odean, traktur batekin eta goiko tresneik lan, han izlangi hau iten da, zin eta gale eta odean, derben de, de, de, de difentzia ututu du, geho. Mila esken, lui! Bai, bertzizuri! <laughs> <hier than> <laughs> Bait!